Köszöntöm neked, Bányai Géze vagyok. Két témánk lesz ma. Nem sokára telefon fogok beszélni Gulyás Ildikóval, aki egy egyedülálló zenés-táncos esnek az egyik főszereplője lesz. Ő fog Baratnatyam klasszikus táncot táncolni. Egy indiai szitárművész és Szalai Péter tablás fog vele játszani. A Műsor másik felében pedig egy kicsit kalandozni fogunk az indiai klasszikus zene, és a jazz, a rockzene, és a más popos irányzatoknak sajátos keveréke, ilyen fúziós zenék irányában. Ebből fogunk majd hallgatni néhány nagyon érdekes részletet. Az első zene, amit egyébként hallunk, az egy... Karnatik, egy, egy délindei zene lesz, Énekel. na sabhavamulona hahyamundunu hariya bata akilade a telefonnál Gulyás Ildikó. Halló, Ildikó! Jó napot kívánok, üdvöklem a kedves hallgatókat! Hindu templomoktól a mogul odvarokig. Klasszikus indai zene és tánces, és nagyon különleges alkalom, hisz élő zenei kísérettel nagyon ritkán léptek föl. Az az igazság, hogy ez most nem élő zenei kísérett, való tánc lesz, hanem tulajdonképpen olyan est, ami két részből áll. Az Igen. első fele az egy ö, klasszikus dél-indiai tánc, ami hát tudjuk, hogy elsősorban a, a templomi kultúrához kapcsolódik, és az est második felében pedig egy hindusztáni ö, zenei koncert lesz, a, amiről szintén ismeretes, hogy a Mogul udvarokban kristályosodott ki. De azért a kapcsolat az igencsak közeli. Ha hindu templomok és mogul udvarok, ezt egy kicsit megvilágítanád jobban? Hát, hogyha Ez india, india különböző, különböző valláskör. Nézzük, akkor, akkor egy, egy ősi hindu kultúrára, Ugye az 1500-as években beszivárgott a, az iszlám kultúra, és Észak-Indiában egy különös keveréke alakult ki, és a mogul udvarokban ugye átkerült a, a, a, a hindu zene a mogul udvarokba, ahol a perzsa és az indiai hatás, a hindu hatás keveredett, és hát tulajdonképpen ez, ez egyfajta idő- és térbeli utazás is. Az est folyamán, hogy a délindiai templomoktól, az ősi ö, tánctól és zenétől eljutunk a, az észak-indiai moguludvaroknak a, a perzsa hatással ízesített ö, zeneig. Ugye az az fajta zene, amire te is táncolsz, az a karnatik zene, amiből Igen. hallottunk az előbb is egy részletet. Ö, mennyire kapcsolódik ez ehhez a... Szabad ezt mondani, hogy modern hindusztáni zenéhez, de klasszikus modernhez? E, tulajdonképpen mind a hindustani zene, mind a karnatik zene, ugye klasszikus zene. Indiában ezt az én mestereim gyönyörűen úgy fogalmazták meg, hogy hát ugye az éremnek a, a két arca, vagy mondjuk, hogy ugyanannak az istenségnek a két arca, tehát attól még az ugyanaz. A, az ősi szabályrendszer, a ritmusrendszernek az alapjai, a rága rendszer mély gyökerei azok, azok ugyanazok. Ugyanazok az az ősi elméleti könyvekhez nyúlik vissza mind a két rendszer, De ez ugye az idők folyamán szétvált, ezt tényleg nagyjából úgy 500 évre ezelőttre tehetjük ezt az éles elválást. és és persze vannak hasonlóságok, vannak olyan rágák, ami, ami mind a két ö, rendszerben megtalálható, más-más néven, de vannak teljesen egyéni stílusjegyek. A zenében, illetve a táncban hogy tükröződik a zenének ez a két színűsége, vagy sokszínűsége? Abszolút tükröződik, ugye az észak-indiai klasszikus tánc az a katak tánc. Ott, ott főleg a ritmus dominál, tehát inkább amikor az amikor eme és a tánc bekerült ezekbe a mogul udvarokba, akkor elsősorban a, a a szórakoztatás ö, kezdett ö, dominálni, tehát ez, ez az, ami a perzsokdvarokból átkerült, és, és inkább visszaszorult a, a szöveges zene, és az olyan, olyan zene, amelyik nagyon ö, erősen kötődik a hindu filozófiához és ö, mitológiához. És ezért a technikai ö, oldalát kezdték kidomborítani, mind a táncnak, mind a zenének, és így történt az, hogy a táncban a, a ritmikus lábmozgás, ami a katakra nagyon jellemző, az, az egy nagyon hangsúlyos szerepet kapott, a zenében pedig, pedig a, egyrészt a, a rágáknak a hihetetlenül ö, részletes ö, kidolgozása és hosszúra elnyújtott kidolgozása, ugye az állap, ami ami hangsúlyt kapott, és a a, ugyanúgy a szolmizációs improvizáció, és tulajdonképpen a, a szöveg az csak egy dallamnyi e, sor erejé jelenik meg. A táncra nagyjából ugyanez jellemző, hogy e, igazából az utóbbi évtizedekben e, jellemző az, hogy, hogy konkrét dalokat e, adnak elő kifejező e, arc- és kézjátékkal, ugye az aphinajával, de alapvetően ez a ritmikus tánc az, ami jellemző rá. Vannak olyanok, akik mind a kettőt gyakorolják, ugye? Most táncosokra gondolok. Táncosokra? Igen. Ö, vannak olyanok, nem túl sok, de, de vannak, én ingyába találkoztam olyanokkal, akik, akik mind a két tánc stílust, vagy bármelyik más két nánc stílust művelik. De a... Ez, a, ez egyébként a baratonatom és a katak esetében szerencsésen egészítenék ki egymást. A, a néző, aki nem sokat tud erről, az, az milyen különbségeket fog tudni érzékelni? Tehát amikor mondjuk a barátnátyámot fogja látni, a te táncodat, akkor mi az, amire, amire szeretném mondjuk fölhívni a figyelmet előre, hogy azt figyelje? A, vagy abba próbáljon elmerülni, vagy nem tudom, hogy hogy lehet megközelíteni egy táncot tulajdonképpen, vagy tulajdonképpen egy, egy tulajdonképpen előadó művész, ímpi. hogy szeretné, ha megközelítenék? Én, én az indiai tánccal kapcsolatban mindig azt szoktam mondani, nagyon gyakran, hogy a a hastánccal. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az indiai tánc, aminek úgy nincsen hasa, tehát a, viszont van keze, arca és lába. Tehát a legfontosabb ismérvei egy jó indiai táncnak az a nagyon intenzív ö, mimika és arcjáték és színészi kifejezőkészség, a nagyon-nagyon expresszív ö, mudrák, kézjelek, haszták és a, és a ritmikus lábmunka. Okay. És emellett persze minden tánc formának megvannak a saját, pózai, pozíciói és, és titikus test, test mozdulatai, és, és az öltözködésben is tükröződik nagyon, hogy melyik régióhoz tartozik. Dél-Indiában nagyon szeretik a díszített megjelenést, és ezért egy nagyon díszes fejéket viselünk, és, és az intenzív színű szárikat, ami általában egy színű kombinálva valamilyen kiegészítő színnel. A, a táncnak a, a, a elméleti mitológiai hátterével kapcsolatban pedig azt tudom elmondani, hogy általában minden baratonatjam koreográfia, darabdal az valahogy a. a, a a filozófiához és a templomi hagyományhoz kötődik, akár direkt módon közérthetően, akár indirekt módon. És én is olyan darabokat fogok eltáncolni, ami, ami, ami nagyon kötődik ehhez, és általában minden darab valamelyik hinduistenséghez szól. Néhány a... szóba el is mondod a, a lényegét ezeknek a... Általában el mondani, igen. most is el fogom mondani, Ö, hogy, hogy milyen, milyen ö, istenséghez fog szólni, és nagyjából miről fog szólni a darab. És, és a, az est második felében pedig, pedig ö, hogyha, hogyha az első felében figyelmesen nem csak néz, hanem hallgat majd a a, a kedves néző, akkor hallhatja, hogy a dél-indiai zene nagyon virtuóz, nagyon ritmikus zene, nagyon, nagyon élő és vibráló. És aztán az est második felében pedig, pedig egy kicsit meditatívabb hangulattal zenével fog találkozni. A... Ezek szerint ugye nem együtt játszatok, a plakátat, amit kaptam tőled abba. Valahogy nekem ez így jött ki, és nagyon megörültem, hogy ilyen lehetséges, de lehet, hogy ehhez kevés ez a fölkészülési idő, amit egy ilyen művész itt tölthet. Az az igazság, hogy általában észak-indiai zenészek, indiai táncos. Tehát Dél-Indiai zenében nem annyira járatosak, és ez fordítva is igaz, az igazán nagy művészek valamennyire járatosak mind a kettőben. Másfelől pedig azok a zenészek, akik koncertzenészek, azok nagyon ritkán hogy mondjam, hajtják meg a fejüket egy táncos előtt olyan szempontból, hogy ők nekik, mint, mint kísérő zenész játszanak, Másfelől pedig nem is, nem is ugyanaz a két zenésznek a funkciója és szerepet. Tehát ez, ez, ez Madraszban is, ahol én négy évig éltem, nagyon ritka volt, hogy a két, két zenész réteg között valamiféle átjárás legyen. És, és megvoltak a, a táncosoknak a saját zenészeik, akik, akik tudják azt a repertoárt, akik, akik ismerik azokat a ritmus rendszereket, azt a ritmus rendszert, ami, ami a táncosoknak kell, és a, a koncertzenészeknek pedig egy egészen más repertoárja van, és egy egészen más műsort adnak elő. Tehát tulajdonképpen ez, ez ha élőzenét élőzenével szeretnénk előadni, akkor, akkor ahhoz, ahhoz Ö, elsősorban nekem elsősorban garnatik zenészekre lenne szükségem, de azok közül is csak azokkal lehetne együtt dolgozni, akik, akik a tánc tánc kísérő zenének a világában otthon vannak. Van egyébként indián kívül olyan zenei csoport, ahol zenészek is vannak, és most nem merszor arra gondolok, hogy mit tudom én, indiai diaszporában van ilyen, hanem olyan hogy mondjam csak, hát indián kívül élő nem indiai művészre gondolok, mint te is vagy, aki hát nem válogathat abban, hogy Magyarországon kivel játszik együtt most uh, elsősorban arra gondolsz, hogy van-e olyan... Létezik-e -e mondjuk Európában? Karnatik, zenészek? egy, karnatik zenészekkel azt mondhatnád, de hogy egyszer összejövünk Európában és... vannak, indiaiak is, és külföldiek mm -hmm. is, de elsősorban indiaiak. Uh, azt hiszem, hogy, hogy hindusztáni zenészek még többen vannak. És az sok munka, amíg összehangolódik egy táncos meg a zenésze? Ez a azt mondtad, táncosnak a képzettségétől is függ elsősorban, de, de és a zenésztől is. A, a, a gyakorlatban, ha a ré, nagyon régi gyakorlat tekintünk vissza, mondjuk akár egy ilyen 20-30 éves táblatba, akkor, akkor minden táncosnak meg voltak a saját, jól megszokott zenészei, akikkel akár évekig és tizedekig együtt dolgozott. De most ott nyilván ők már annyira összecsiszolódtak, hogy hogy egy ilyen előadást már néhány próbával belehetett lehetett úgy, össze lehetett úgy gyakorolni, hogy, hogy egy sikeres előadásnak lehetett elébe nézni. Hogyha, hogyha ez nincs meg ez a, ez a sok évig tartó összeszokás, akkor is talán azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan két-három próba elég. Mm. Tehát nekem a tapasztalatom az volt kint Indiában, hogy, hogy két-három próbánál több, több nem kellett, nem volt szükséges, és nagyon többre nincs is lehetőség. A estről konkrétan még, ha mondaná valamit, ugye ez február 25-én, tehát pontosan egy hét múlva lesz, 7 órakor. Igen. Az FMH-ba, a Fővárosi Művelődési Ház, ugye? Igen. Színház szermébe, ami a Feirvárjú 47 és ustad ichlad Hussein kan szitáron, és Szalai Péter fog oh. játszani, tehát ők játszanak ugye az est második felében, Igen. és az első fele pedig a Tied Baratnatyam. Van címe a daraboknak? Lehet rá ilyen értelemben már készülni a hallgatónak okay. vagy nézőnek? Most, én, a el, szerint, igen, én a tervek szerint, igen, a tervek szerint három uh, darabot fog kell az egyik egy van és a Istenhez szóló invokáció lesz, a második uh, Sivához, Nataradzához ugye a kettántura. Uh, ő hozzá fog szólni, és a harmadik az egy összetett darab lesz. Lesz benne egy pici uh, abhinaja, és a második felében pedig egy, egy, egy tillána lesz. Ezekkel azért egy-egy fél mondatot még volna. mondjál, mert ez az abhinaja meg a tillá. Abhinaja az, az tulajdonképpen a táncban a kifejező részeket hívjuk, vagy azokat a koreográfiákat, ami, ami nem a, a ritmikus táncra, utal, és nem, és valamilyen olyan, olyan szöveggel rendelkezik, ami alkalmas arra, hogy a táncos a színészi képességeit is megcsillogtassa. Tehát ezeknek van konkrét szövege, van konkrét jelentése, és, és ennek a, a jelentésbeli érzelmi tartalmát kell tolmácsolni a, a nézők. És a másik a Tilla? A Tillána a, a Tilla. Tillána egy, egy tipikus záró tánca egy hagyományos baratanatjam előadásnak. Ez általában a legkedvesebb a közönség meg a táncos számára is, mert nagyon-nagyon látványos, nagyon vidám, tele van pózokkal, tele van forgásokkal, ugrásokkal, tehát egy nagyon-nagyon, és egy nagyon-nagyon kedves vidám ö, rágában komponálják általában, úgyhogy ez mindig nagyon kedves szokott lenni mindenki számára. Köszönjük szépen Gulyás Ildikot hallották, Barat Nattyom művésznőt, és február 25-én csütörtökön 7 óra, akkor pontosan egy hét múlva, lesz a hindu templomoktól a magul udvarokig klasszikus indiai tánc és zenest, és Gólyás Ildikon kívül egy indiai művész, Klad, eh, Iklad Hussein Kán Szitáról és Szalai Péter, a kitűnő magyar tablás fognak még játszani az FMH színház a Fehérvári út 47 alatt. És most pedig egy kis karnatik zene jön még, tehát ezből a még hozzá egy barat nattyam, ez táncelőadásnak a zenéje, Venkata Szubromannian fog játszani. Satre bhakti jai the day Önök az Édes Indiát, az indiai kultúra heti magazinját hallják a civil rádióban. Mint említettem, három számot hoztam ma magammal, mind a három az úgynevezett fúziós zenének a példája. Az első egy Indian Ocean, vagyis indiai óceán nevű együttes, Mondhatnám azt is, hogy rock banda zenéje lesz, ez csak is indiaiakból áll. 1990-ben alakultak meg, és egy nagyon fontos, hogy mondjam, példái a kortás fúziós zenének. delhi ben élnek egyébként, és mindenféle jazz és rock ritmusokat és harmóniákat használnak, és ez a felvétel, amit fogunk hallani, ez a 2000-es lemezükről a Kandisa címűről van, Mareva az a címe, és egy nagyon erős indiai népi zenei alapra Történik, ez, ez ha jól gondolom, ez inkább ilyen gudzseráti vagy ö, valami hasonló zene. Ezt ugyanis így nem lehet megfejteni közvetlenül, de ahogy hallani fogják, mindjárt meghallgatjuk, hogy milyen. Ez volt tehát az Indian Ocean, kandis egy a Mezéről a Maréba, Biztos észre az elbizonytalanodásomat, hogy ez olyan melyik uh, tájegységnek vagy államnak a, a, a népzenejéből vett uh, idézetekre alapszik, Hát, mit tudom én, én Panjab, erre ö, ö, tippeltem, hát ez is mutatja azt, hogy még olyan valaki is, mint én, aki már azért igen régóta foglalkozom az indiai kultúrával, hát bizony nagyon komoly fehér foltokkal rendelkezünk, hát gondolom azért a zenészek azért ennél jobban fölkészültek, mint én ebben a témában, de az európai zenéről bevallom, sokkal többet tudok még én is. A következő a Tabla Beat Science, ez már egy érdekes, nagyon is különleges formáció, mert ugyanis vannak vegyesen indiaiak és, és amerikaiak, méghozzá két abszolút világnagysága vezetője. Ugye a Tablából tudták, hogy ez, ez egy ütősökre alapuló, Együttes a vezetője Zakir Hussein, aki a világ egyik első számú ö, ö, tablaművősze, és tilog Gurtu, aki, akinek a neve inkább a jazz világból ismerős, de ő maga is egy óriása az hangszerének, szintén tablás. Ö, Talvin Szing, egy nagyon ismert ö, zenész, játszik velük, Bill Laswell, aki a zenekarnak a basszusgitárosa, Ustad Szultán Kán, aki szarangin játszik, ami szintén egy hagyományos hindusztáni hangszer, és még játszik benne. Kasa, kél, szintén tablán, és van még egy DJ, disk nevű résztvevő is, aki ezeken a látjuk, most meg én vagyok már túl ezek ezeken a lemezjátszó játszik, amik ilyen hangokat lehet hallatni egy San Franciscóban eh, elhangzott koncertjükből hallgatunk meg egy részletet Divisonal Dab. Oh, oh! Ez volt tehát a Tabloid Science, San Franciscoi koncertjükön 2002-ben. És euh, egy olyan zenész következik, most Ré Spiegel, aki szintén játszott nagyon sokszor az Akira aki az előző zenekarnak a vezetője. De ő most euh, ő maga is, ugye egy amerikai, japán-amerikai származású művész, egyébként szintén tablás, euh, ütőhangszeres. És a zenésztársai egyébként most nem indiaiak, hanem amerikaiak, Stephen James, aki szarodon és hegedűn játszik, és Steve Gorn, aki Bansuri fúvolán, ez a banszúri, ez a bambusz fúvola, a szintén 2000-ben jelent meg egy lemezük, Sum and Kali, az a címe, és hamvak puri partjainál, ez a számnak a címe. Nyilván ez akkor a hammakra vonatkozik, ami a halott égetés után ott marad. Sembo, mm. mm. Ez volt tehát ré Spiegel, egy kis regis beütésű indiai hangulatú fúziós zenét hallottunk, ez volt a harmadik ma, és hát tulajdonképpen ez is az utolsó, úgyhogy a figyelmüket inkább arra nem föl, hogy az édes India létezik ma már az interneten is, méghozzá a civil Rádió blogjai között meg lehet találni, az edesindia.blog.civilradio.hu címen, sőt az edesindia.civilradio.hu címen is meg lehet találni, az összes eddigi adásunk visszafelé is meghallgatható, és hát nagyon örülnék, hogyha néha elmondanák a véleményüket, hogy mi tetszik, vagy mit szerettek volna még hallani. Yeah.